Ovo je naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima drugog programa, što bi rekli vojnom terminologijom u kojima ću ja govoriti smjena straže i to stvarno brza smjena straže u novom modernom studiju drugog programa Hrvatskog radija još jedno dakle poštovani slušatelji lijep pozdrav svima, ja sam Davor Endulić iz informativnog programa Hrvatskog radija Inače na prvom, ali i sada idućih 15-ak minute, ja se nadam i koju minutu više na privremenom radu na drugom programu. Znamo, danas od iduće godine čeka povratak vojnog roka, već su krenuli i pozivi za obvezne lječničke preglede mladićima rođenima 2007. godine, na kojima će se provjeravati njihova psihička i fizička sposobnost. E sad, kako bi njima ali i svima vama i roditeljima i bližnjima nekako olakšao ta dva mjeseca u požeg i kninu i slunju. Ja ću vam ispričati, pa mogu reći svoja, a i tu su još iskustva nekih drugih mojih kolega sa služenja vojnog roka, a to je bilo prije 27 godina 29. klasa, riječ je naravno Hrvatskoj vojsci, nije riječ o JNA, jesen 98. do kraja ljeta 1999. godine. Neću ulaziti u detalje treba li vojni rok ili ne treba, je li dovoljno ili nije dva mjeseca, je li treba biti dulji. Neću govoriti ni o prizivu savjesti na koji će se neki sigurno prizivati. Pokušat ću vam prenijeti onako svoje dojmove, jer je to za mene bilo, mogu reći, najveće iskustvo do, do tada u životu. E, inače, da sam znao da će nas evo snimati i kamere i da će prijeno ići na YouTube, ovako bi barem možda neku maskirnu uniformu, da izgledam ipak malo uvjerljivije. A ovako izgledam u bijele košelji kao više kao tetak na svadbi koji sada svom nečaku priča, recimo, priče iz rata. Ali vratimo se mi u 1998. Imao sam tada 23 godine. E, nije ti baš sve jedno, prvi put, naime, odlaziš od kuće na tako dulji period, provodiš 24 sata s ljudima s kojima, barem većinom od njih nikada a, vjerojatno ne bi popio kavu. A da stvar bude gora, tada je služenje Vojnog Roka trajalo 10 mjeseci, tako da dva mjeseca evo svima vama koji ćete morati slušiti Vojne Rok, vjerojatno će vam proletiti, ali naravno to proletiti nemojte uzeti baš zdravo za gotovo. A, to izgleda sada tako, a kada ste u vojsci naravno, Vrijeme ide puno, puno kraće Biću slikoviti, zamislite recimo sliku Nas, šezdesetak To je za one koji nisu bili u vojci Otprilike jedna satnija Postojeni smo ispred Vojarne u Požegi Bilo nas je najviše iz Zagorja Slavoni i Zagreba zapovjednik kaže, neka istupe Oni koji su završili samo Osnovnu školu I sad istupi njih, što mislite koliko? Evo reći ću vam, cirka nekih 50% Moram priznati da evo ni ja nisam mogao vjerovati, e sad kaže zapovjednik neke istupe one koji su završili samo srednju školu, istupe njih recimo još 45%, ostano oni koji studiraju ili su završili neki fakultet ili današnji prediplomski program, tada je to bila viša. Nas toliko malo da smo se morali ponovno prebrojati čisto da budemo sigurni da mi nismo krivo stali. Znači bili smo ja i još dvojica kolege koji smo evo tada studirali, jedan je završio, je mislim medicinu. Dakle, da, stvarno tako je bilo prije 21 godina. Meni je to bio šok, vjerojatno sada i vama, jer sam tada dakle studirao, došao iz Zagreba gdje je bila prava rijetkost naći nekoga tvoje godište da bar nema tri godine srednje škole. Oke, okay, bilo je onih koji su odustali od srednje, ali njih je bilo vrlo malo, mislim da ne bi bilo nesporazuma i da ne bi bilo nekog elitizma. Kasnije sam naravno upoznao sve te dečke sa završenom osnovnom školom je mogu reći velika, većina njih je bila odlična i mnogi su imali neke svoje razloge koje smo naravno tek doznali kasnije zašto se nisu dalje školovali. Sjećam se jednog od njih koji je bio moj satni, imao je nekih 19 godina, kod kuće već troje djece, žena bolesnog oca i majku molio je da ga se u proljeće pusti kući, dakle iz vojske jer on jedini može u obitelji voziti traktor, mora obaviti, naime, proljetnu sjetvu i rekao da će ostati i dulje u vojsci samo da ga puste tih par tjedana. E, njima je to bilo, dakle, njegove obitelji biti ili ne biti, jer sve je ovisilo o njemu. Na kraju se stvarno, evo, ne mogu sjetiti jesu li ga pustili ili je li uspio obaviti te proljetne radove. To mi je ostalo urezano u pamćenju, jer tada shvatiš da stvari svi nosite istu uniformu, ali e, životni tereti uopće nisu isti. No, bilo i drugačijih primjera. Jedan e, kolega iz Vinkovaca, a nije bivši ministar Dabro, e, doslovno je plakao kada smo zaduživali na oružanje, to su bilo glavnom Kalašnjikovi tada pito je zapobjednika, nevjerojatno pitanje mislim meni i danas, može li on donijeti od kuće svoj Kalašnjikov za koji je tvrdio da je puno bolji od ovoga kojeg je zadužio u vojsci mi smo ga gledali i nismo mogli vjerovati da to priča, ali evo to je bilo tako Naravno zapovijednik ga je samo pogledao rekao, dobro ajde donesi pa ćemo vidjeti, e, mi smo se naravno držali za glavu, na kraju je e, ostao s onim što mu je dodijeljeno, a cijeli smo ga vojni rok zvali ekspert za Kalašnjikove, jel? inače mali savjet Kalašnjikove, odlična puška za rastaviti i sastaviti dok Hekla Koch koji su tada mnogi zadoživali puno kompliciranija, iako je kao bila tada što bi rekli mladi fensi, ali evo ako ćete imati priliku birati, birajte ovo što je puno jednostavnije. E, čisto da znate da, dakle, ako ćete moći birati ne znam koje se danas koriste u Hrvatskoj vojsci. No, kako sada vrijeme Evo 14 sati, 50, skoro pa 8 minuta Malo ćemo i ohrani A u vojci je tada bila tradicija Da se za Božić, Novogodinu i Uskrs Za ručak na meniju Nađe pečenje Dakle, isključivo za te dane pečenje niste mogli dobiti U vojci za ovako obične dane Ostalim danima manje više uobičeno Dakle, za ručak, svi koji su bili u Vojsci znači, znači, to su dječje radosti Kruh, maslac, margarin Siri ili salama Ponekad neki džem, čaj, mlijeko Dakle Više manje te stvari za ruča, glavno jelo od mesa, piletina ili gulaš u konzervi s prilogom krumpir, tjestenina, riža, povrće. Dakle, više manje onako isto. Ali vratimo se mi na blagdansko pečenje. E sad, je li to bila teletina, je li to bila svinjetina ili janjetina, možda je manje važno, ali... Uh, najzanimljivije je bilo što se uz pečenje i prilog, obično krumpir vojnice su dobivali i pivu doduše onu najmanju konzervu od 0,33 decilitra i to se jako vodilo računa da ne bi netko popio slučajno dvije pive jel' uh, Popijet sam, mogu reći, veliki broj piva u životu, ali e, tu se sjećam kao posebno. Tam je stvarno se nekako urezala e, u sjećanje. Ne znam hoće li se ta lijepa tradicija nastaviti sada, kada se ponovno e, uvodi složenje vojnog roka, ali čisto da se zna da se i u vojsci mogla eto, popiti pokaja pivica, pa makar i ona, kako se to voli reći u žargonu, sportska. A kad smo kod hrane, e, moram reći da nije bilo isto i u kojoj se vojarni nalazite. Završno obuku služio sam na aerodromu Zemonik kod Zadra, gdje su bili piloti i koji su tada vježbali na, na Pilatusima, koliko se sjećam i tamo je valja zbog njih, pretpostavljam jer su oni ipak elitni dio vojske, to je u svakoj vojsci tako. Hrana je bila puno bolja nego u Požegi. Iako Požega bi je rekli zaključili kao Slavonija i tako, pa bi mislili da je bolje, ali nije bilo. No dobro, vojska se ne hrani samo u vojerni, čisto da i to znate, kada se ide na teren, svatko dobiva takozvani cjelodnevni suhi obrok. Još i danas sjećam se te po maskirne kutije, dimenzija nekih 20 puta 15 cm na kojoj je pisalo cijelodnjeni suhi obrok CSO1 u njemu se nalazio grahsko basicom u konzorbi kojeg se trebali negdje na terenu podgrijati zatim imala se onaj vikend doručak ne znam koliko sad se on koristi ali mnogi sigurno ovako stari 70, 80 i oni još stariji će ga svi tekako sjećati. čajna pašteta, neizostavni rambo keksi koji su bili naravno u maskirnom pakiranju, možda bi se u paketu nekad našli neki bomboni tipa Pepermint vlažne maramice, a uz to bi svaki vojnik dobio pola kilograma kruha, a sam bi morao prije polaska naravno napuniti i čuturicu s vodom. Nije bila rijetkost da se vojnici međusobno trampe, recimo mijenjam gulaš za paštetu Rambokekse, to je bilo normalno pa je to, to poticalo na neki način i druženje. Ali jedna od vojničkih šala zapovjednika na terenu, to je bila, ona je bila pravi klasika, odnosi se baš na, na tu hranu. Ok, recimo ja ću vam sad ispričati kako to izgledalo da ne bi svi možda nasjeli na tu staru foru jel. Oni bi prije nego vojska dođe u šumu na vježbu recimo gađanje zakopali malu plinsku bocu u zemlju, prekrili je travom i rekli vojnicima da je Hrvatska vojska po cijeloj zemlji provela plin kako bi si vojnici u slučaju rata mogli podgrati recimo grahsko basicom u konzervi. Onda bi na to mjesto gdje su zakopali kao njuštili da osjete plin i upjačem upalili i pojavio bi se naravno plamen. Nakon toga Zapovjedili su mladim vojnicima da svi traže izvor plina u blizini kopajući rukama po travi, njušeći tlo, sve dok smijeh naravno zapovjednika ne bi otkrio njihovu tu vojničku podvalu. Doduše, ja sam bio u vojsci prije 25 godina, možda su međuvremenu ipak postavili po cijeloj Hrvatskoj e, plin pa da vojnici se mogu snaći, ne znam, u svakom slučaju može vam upravo otkrio vojnu tajnu. Ali vratimo se mi u vojarnu, e, ako se nešto nauči u vojsci, onda je to slaganje kreveta na crtu. Kaže se u vojsci dane počinje na poligonu, nego u spavaonici. Tko ne zna složiti krevet na crtu, teško će znati složiti sebe kad zaguste. E sad ne znam je li to baš tako, čak mislim da i nije, ali znam da je plahta morala biti zateknuta onako, kako se kaže, kao struna, rubovi poravnati, deka presavijena točno po zadane mjeri. Ako zapobjednik smatra da vaš uradak nije dovoljno dobar, on će vam to sve razbacati i narediti da krenete iz početka. I tako više puta, a ima izraka onda koja kaže u civilostvu pitaš zašto, a u vojsci se to pitanje ne postavlja, jedno pravo pitanje u vojsci koliko puta. Ali to nije najgora stvar kad je riječ o spavonici, nas je upožig kao što jednom, u jednoj sobi, a malo onako većo je, teško mi je reći u koji dimenzija, spavalo tak Kreviti su bili na kat, u sobi odmah pored kreveta ormari, u ormarima odjeća, privor za osobnu higijenu i naoružanje. Dakle, sve je bilo to u sobi, jedino su ispred ulaze u spavolnicu bile vojničke cokulene. Dakle, sve drugo što se moglo staviti u sobi bilo sobi, uključujući i vojnike, ne znam jesam li vam uspio dočarati tu sliku, ali to je značilo da privatnosti blago rečeno nema. Kad bi se ugasilo svjetlo, negdje oko 22 sata, od tih 60 mladića u dobio od 18 25 godina, jedan bi plakao, drugih hrkoj i tako dalje. ali sad dok vam pričam ovu priču moram samo reći kratko da smo se upravo uključili u dnevne novosti prvog programa Hrvatskog radija. Pozdravljamo sve slušatelje prvog programa. Evo na drugom programu mi se trudimo znojimo, ovdje rušimo rekorde. E, nadam se da će na to i uspjeti. Ako želite možete se evo prebaciti u nekom trenutku na drugi program. Imate vremena, možete u miru poslušati dnevne novosti, a onda evo da čujete kako nama to ide na drugom programu. Pozdrav naravno svim kolegama na prvom a mi se vraćamo dakle na ovu priču koju sam upravo počeo govoriti a to je kako izgleda vojnička soba sa 60 vojnika u kojima se nalazi sve živo i neživo o mirisima neću govoriti to si sami probajte zamisliti da mi neko prije rekao da ću takvim uvjetima spavati kao beba nema šanse da bi mu povjerovao ali vjerujte spavate kao beba cijeli ste dan vani tada je bila i zima upravo kao i sada neko ovo vrijeme budite se rano ujutro na kraju dana, toliko ste umrni da vas san poklopi i prije nego što uopće shvatite da ste zaspali. Čak je jedan od onih najmlađih za okladu trčao po najvišim krevetima i tako, optrčao cijelo spavonicu, bilo je to svega, ali to su neke ovako te male, male, male igre, male zadovoljštene. A jedan od nas, od, od danas najnormalnijih stvari, a to su mobiteli, to isto moram reći, tada su bili tek u povojima. Dobra stvar za sve ročnike koji doće godine kreću u vojskoj je da će korištenje mobitela biti dozvoljeno, ali samo u slobodno vrijeme i to u prostorijama u kojima je dozvoljeno korištenje mobitela. U moje vrijeme, kao što rekoh, mobitele su bili rijetkost. Tada su plaće bile negdje oko 3500 kuna, a oni su koštali dva, tri, pa neki kažu i četiri puta više. Mislim da sam e, kod samo jednog u vojsci u deset mjeseci vidio mobitel, ali su zato bile u Vojarni postavljene telefonske govornice s karticama. E, mislim da ih je na nekoliko stotina ročnika bilo samo četiri ili pet. Drugim riječima to bi vam značilo da su redovi bili dugački, pa evo, bez e, pretjerivanja, 50-ak metara, čekanja ako vam se dalo satima, a razgovor je u stvari treba biti kratak, svega nekoliko minuta po ročniku da bi drugi stigli na red. E sad, jedino ako tog mladića, recimo, nije ostavila djevojka, pa bi on onda, na primjer, plakao, što nije bilo uopće rijetkost, i onda bi se... Svi bi slušali naravno njegovu tu muku, red bi tada postao stvari njegova publika i svi bi čuli i slušali što on priča, iako znači, privatnosti nemate nikakve. A, a savjeti iz publike možete misliti kakvi su bili pustije, nije ona vrijedna suza i tako, uglavnom nije njemu njemu bilo lako, nikome nije bilo lako, ni onima koji su čekali, ni oni koji su tako dugo pričali na telefonskoj govornici. No, mnogi od nas se ne sjećaju recimo gdje su slavili Novu godinu, često su te nove godine, znate i sami kad vas neko pita gdje ste dočekali 2005-2006 nemate pojma, vjerojatno ako baš ne slavite svaku kod kuće ili ste svako recimo negdje na trgu jesu li bile dakle nekoj ludoj zabavi kod kuće e, ja se recimo jako dobro sjećam nove 99 jer sam me dočekao baš na straži na glavnom ulazu u vojarnu Požigi, dok su svi oko mene naravno i slavili i pjevali i nazdravljali, ja se sjećam tog trenutka onako pomalo malo nostalgična noć na glavnom ulazu, dakle vjerojatno nikad ne bi sjećao ali evo vojska mi je dala i tu ne baš neko, neko ludo iskustvo ali u svakom slučaju koji sjećam i 25-27 točnih godina e, nakon toga idemo mi ipak na ljepše teme e, ipak nas čeka nova godina, znamo i svi. Evo nekih ovoga, devet, manje od 9 sati u vojsku vam je važno i kojeg ćete imati zapovjednika većinom su to bili ljudi iz Domovinskog rata koji su ostali raditi u vojsci, ne znam hoće li tako biti i sada i jesu li došle neke nove generacije ali moj zapovjednik i nije baš bio dakle sklon tijelovježbi Uh, Z razlika od nekih drugih, što se pokazalo dobrim. Uh, on bi dao nekom vojniku koji bi imao povjerenje da umjesto njega odradi taj dio posla, no nisu baš bili svi kao on. Bio je tada evo sjećam su požeg jedan vodnik koji su zvali Rambo, a e, mislim da već polako pogađate u kojemu e, smjeru ide ova priča. Njegovi vojnici za razliku od nas ostalih imali su malo drugačiju obuku. Recimo nakon jutarnjeg postrojavanja dizanja zastave prije kojeg bi se uvijek slušala jutarnja kronika Hrvatskog radija, to moram također sada reći, tada to baš nisam mogao ni slutiti da bi imao neke poveznice sa mnom, slijedila je jutarnja tijeloviš, recimo na mjestu gdje se postrojavate ročnici bi ostavili svoje kape, skinuli bi se u košulje zimske vesti ili jakne i krenuli strči. E, kod zapovjednika Ramba nije baš bilo tako, njegovi bi vojnici ostali samo u hlačama, gornji dio tijela morao biti gol. Naravno i Rambo je se skino s njima trčao uz nezastavnu pjesmu gdje bi on rekao stih tipa cijeli život ja sam na terenu, a ostali onda u glas ponove cijeli život ja sam na terenu, ide drugi stih koli sada čuva moju ženu, mislim ovo inače sada pristojna verzija, a ono nepristojno ću ipak kri zaostaviti. Eto i tako ima tih iskustava još, što bi rekli, ja bih vam mogli sad dogajati pričati dosta, ali u svakom slučaju ova dva mjeseca nadam se da ipak neće biti tako uh, traumatična ili tako stolika iskustava, ko što imaju neki koji su malo bili duže. Još sam ja je dobar, kažu još u ljona da je bilo i po dvije, tri godine mornarice, pa možete, možete misliti da sad dođe neki radijski voditelj koji je bio tri godine u mornarici, ja mislim da bi ga morali vaditi van ovoga sa pa da, da, da napusti studio. U svakom slučaju, uh, želim vam uh, sretnu novu godinu, sve najbolje. Dalje, evo dok ovo malo putovanja u prošlost, tu je već moja kolegica Zrenka Grancarić, koju vjerojatno najviše povezate s emisijom otvoreno, ali i jedrenjem. Ona će vam ipak u narednim minutama donijeti neke druge stvari i zanimljivosti pod radnim nazivom Ljepota putovanja. Hvala vam poštovani slušatelji na pažnji i što bi rekli u vojci, pozdrav domovini, domovini vjeran.